Ikut tila. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kepada kita semua kemudahan dan taufiknya sehingga bisa terus berpelabur ini, terus bertakabur fitn, dan terus menelaah kitab para ulama rahimahullah Taala khususnya berkenaan dengan akidah keyakinan yang kita harus wajib pegang teguh dalam menghadapi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi kita pada hari ini akan mulai dengan membaca kitab Sunnah karimah al-muzani setelah kita pada perjumpaan bulan lalu kita sampaikan tentang biografi dan juga seputar kitab al-muzani dan saya akan coba mencoba akan Jaskan panjang lebar berkenaan dengan kitab kita ini. Karena memang banyak berisi faedah-faedah yang berguna bagi kita untuk kita jadikan sebagai wacana pencerahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Beliau Imam Al-Muzani memulai kitab dengan membaca dengan manusia Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha, pengasih lagi maha, Penyayang. Beliau Imam Al-Muzan, rahimahullah ta'ala, memulai tunsai dengan basmalah. Dengan manus bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebanyakan kitab-kitab yang ada. Ini adalah amalan para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Dan ini mencontoh Al-Quran. Kita Al-Quran. Mulai dengan apa? Bismillah. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika mengirim tulisannya kepada raja dan pembesar di negara lain dalam dakwah mengajak mereka untuk beragama Islam, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disampaikan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang surat yang Nabi kirim kepada Heraclius, Kaisar Romawi. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin رسول الله إله رقلا عظيم الرومي سلام على من تبع الهدى أما بعد فإني أدعوكم بدعاء الإسلام أسلم تسلم وأسلم يعطيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسين ويا أهل الكتاب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 dan menyampaikan apa? kedudukan beliau Jarasu illa. Kepada Heraklius, hirak, Herakleius, Azimurum. Menyebut nama dan juga apa? kedudukan. menunjukkan boleh Nabi juga melihat kepada rah, kedudukan siapa yang diajak bicara yaitu tu azimurum. Barum salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan untuk mereka yang mengikuti petunjuk. Ini memang tampaknya doa padahal ini adalah pasti. Allah berfirman, "Fa in ma ya'tiyan nakum min huda fa man tabi'a hudaya fala 'alaihim wa lahum Sehingga salamun ala manittab al-huda. Keselamatan pas yang akan terus ada pada mereka yang menghuti. Dan Nabi Muhammad SAW. Jumlah bahan ismiah yang menunjukkan subuh dua jawab. Artinya keselamatan senantiasa ada pada siapa yang menghuti. Tunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kal, sebenarnya aku mengajak kau dengan ajakan Islam. Islamlah kamu, saya kamu Islam. Islamlah kamu, Allah akan berikan pada kamu dua lipat, Dua jangan lipat pahala. Dan jika engkau berpaling. Engkau akan menanggung dosanya Arisyin rakyat yang mengikuti Aqidahmu rompi ini. Dan baca kita baca ayat di akhir kitab, akhir kitab, malah kita bersatu pada kalimat yang sama di antara kita yaitu tidak menyembah kecuali hanya Allah dan tidak berbuat sekutu dengan apapun juga. Dan jangan kita menjadi kekalahan dengan sebagai. Tuhan selain Allah susahkan aku takkan jika kita berpaling ke persaksikanlah bawa kami adalah awam, kaum kaum Muslim ini. Boleh dimahkotakan, terima Muslim. Takkan pun, aie. Sikapnya bagaimana Rasulullah memulai tulisannya kepada mereka Heraclius dalam rangka untuk mengajak berislam mendasari dakwa Islam kepada mereka. Apa akidahnya? Tidak menyembah kecuali Allah Tauhid Dan tidak berbuat syirik Memulai dengan bismillah Sehingga paksud Kemudian Imam Al-Muzani Memulai Bismillah dan pas Juga menjelaskan tentang Aqidah Yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim Para ulama menjelaskan bahwasanya bismillah ini apakah ia ayat sendiri ataukah ia ayat dalam ah, setiap surat coba so, ya, dia apa atau lah Syekh Muhammad Khalil Haras dalam kitab Nisyara Akhidawasi Yang merajikan bahawa Bismillah adalah ayat tersendiri Yang diturunkan Untuk memisahkan Antar surat Sehingga Bismillah itu Ayat apa? Tersendiri dan bukan bagian Daripada surat yang ada pada Fadang Inilah pendapatnya Imam Malik Imam al Ibn Ibnu Jabari dan Daud Az-Zahiri. Sedangkan Syekh Muhammad Ahmad Muhammad Syafi'i meradikan ba bismillah termasuk ayat dalam surat selain surat Taubat. Ini pendapat ulama Syafi'i dalam zamadalah Syafi'iyah. Waraji wudhu pada niṣab ana bismillah bukan termasuklah surat Ya ada. Nah, yang di, di Al-Fatihah. <tuh> Ulama khilaf dalam hal ini. Kala madzhab Syafi'i jelas bahwasanya bismillah termasuk surat. Di Baqarah, di Al-Imran, di Al-Maidah, apalagi di Al-Fatihah. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa Al Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah dan bismillah bukan termasuk Al Fatihah. Di antara yang merujuk ini adalah Syekh Muhammad bin Shalal Uthaimin rahimahullahu taala. Ya, makna basmalah bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al Fatihah. Dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد النسفين إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجد مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولأبدي ما سعد فإذا قال إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قال هذا لأبدي ولأبدي ما سعد Nah, dikatakan Allah berfirman. Apa nama ini? Hadis fudsi. Hadis fudsi. Aku membagi sholat, yaitu Al-Fatihah. Ini dalam seolah-olah bahawa Al-Fatihah itu adalah sholat. Sehingga banyak ulama-olah bahawa Al-Fatihah, rukun dalam sholat. Antara aku dengan hambaku ku sero Jika hamba-ku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, "Hamadani 'abdi, hamba-ku memuji an. Dan jika hamba-ku membaca ar-rahman ar-rahim, Allah berfirman, "Asna Aliyah Hambaku muja. Ya. Hambat menjadikan tambahannya bahwa cinta bahwa alhamdu itu adalah pujian, ada tambahan rasa pengamu dan juga kecintaan. Asnah tidak. Dan jika hambaku mengajakan maliki yaum Maka kata Allah, Majjadani abdi, hambaku ma'luban abdi. Jika kau layak, kau nak budu, ia Allah menjawab, ini tengah-tengah antara aku dalam hamba dan hambaku mendapatkan yang ia minta. Ia kau nak budu untuk Allah, ia kau nistain untuk hamba. Ini tengah-tengahnya lah al fatihah Dan jika mengatakan ini serata mustaqim, serata al alladin, ananta عليهم, tidak al mungkin yang al merabbalin ini kata Allah, ha dari abdi itu hamba dan hambaku tidak akan yang dia, ya, dia minta. sini kita lihat bagaimana Nabi menjelaskan bahwa as-solat di sini al-fatihah, Allah merajanya al-ham. Dan kalau kita melakukan bismillah, maka jumlahnya adalah tidak imbang. Tidak lah, tiga, tiga, setengah, segar. Sehingga hal demikian bahwa al-fatihah hmm. tidak masuk di dalamnya bismillah. Ada juga sebagian ulama lain merajikan Bismillah masuk dalam al-fatihah dengan dasar juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai Imam Ad-Daraqutni, naih bila anda quratum alhamdulillahi. Fakraku bismillahi al-Rahman Qur'an wa amul Kitab wa sabuul matani. Wabismillahi al-Rahman al mengatakan alhamdulillah baca baca fatihah maka baca lah Karena fatihah adalah amul Qur'an. Dan Ummul Kitab dan Sabul Madani tujuh ayat dan Bismillah adalah salah satunya. Namun bila melihat kepada riwayatnya, maka riwayat yang pertama lebih sahih karena dia berah, riwayat bukhori dan muslim. Riwayat yang muslim yang kedua riwayat adalah adjaru. Walaupun kata Syarifani sangatnya lah, Sahih. Setera Markus dan Moku. Allah Alamin. Bismillah ini kan, kira perlu kita sampaikan dan jelaskan tentang Bismillah ini kerana kita sering menggunakan Bismillah makan baca Bismillah mahu kerja baca Bismillah mahu tidur baca lah Bismillah juga. Ba ba pada bismillah sebenarnya bukan dengan tetapi maknanya isti'anah minta pertolongan sehingga bismillah itu maknanya Ba memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga la bismillah ini adalah ilmu nahwu sami munahwu dan balak oh. adalah jarwal majrur yang dia harus punya fiil yang nyantolnya dia ada fiilnya dapat apa? nyantolnya apa? jarwal majrur bisa diawal bisa diakhirkan maka dalam apa? contoh banyak ada ikrah bismi rabbi kaladhi ikrah Faedah. Bismillah, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kadang diakhirkan, seperti Bismillahi majidha wa mursah. Hanya para ulama nahw mengatakan lebih baik diakhirkan daripada diawalkan, karena punya dua faedah yang pertama ada takbaruk minta keberkahan dengan apa? mendahulukan nama Allah. Yang kedua ada makna san al-hasr. Nah, artinya memberikan hukum itu hanya kepada hal itu. Karena dia itu mengakhirkan yang harus di, di awal. Sehingga ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim ar rahman ar rahim Kita mengadakan saya ini dengan nama Allah. Ya, saya membaca. Saya memohon kepada Allah bantuan agar bisa membaca, menulis, makan dan lainnya dengan berharap keberkahan daripada kerjaannya kita kerjakan tersebut. Sehingga dengan demikian semoga kalimat Bismillah ini kalau sebentar Bismillah ketika makan, ingat. Antum sedang minta apa? Tolongan kepada Allah Subhanahu. Agar diberkahi mak makannya. Tapi kita tidak pernah bikin itu bisinah. Hmm. Padahal sebenarnya bisinah itu akan muncul kepada kita tahuit bahawa dengan Bismillah, kita itu merasa tidak punya apa sampai untuk makan saja minta apa? Tolong kepada Allah Subhanahu. Makanya, pandai. Dapatkan perasaan Nabi itu demikian tawaduknya rendah hatinya itu karena mereka menyadari betul bahawa yang ia miliki semuanya hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu Watahu. Jadi kaya pun kaya apa rendah hati. Jadi alim pun alimnya rendah hati yang tidak pernah mau pisah dengan zat yang maha. Ini Dengan demikian jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim Ini ada Dua kandungan yang kita Ketika baca harus ingat Yang pertama apa? Mohon pertolongan Dengan meyakini bahawa tidak mungkin Saya bisa pegang barang ini Tanpa apa? Bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu saya mengajar tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu saya memahami pelajaran tanpa pertolongan Allah Subhanahu. Kira-kira efansilah. -kira Kalau antum ada hamba seperti ini, yang hidupnya menggantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia enggak? Ini dakidah yang sesungguhnya. Sehingga tidak pernah seorang Muslim itu kecuali mencegah kepala yang mah, tidak mungkin sombong dan tidak akan sedihnya berlebihan. Ia akan bahagia terus karena ketika kena musibah, ia yakin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengujinya agar lebih hebat lagi. Dan ketika mendapatkan hidayah Allah, kemudahan Allah, rizki Allah, dia pun mengatakan ini semua dari Allah SWT. Indah. Kandungan basmalah. Kemudian setelah itu menggunakan nama Allah, Bismillah. Asma Allah yang agam. Yang paling... Sebab makna Allah itu merupakan pokok semua nama Allah yang lain-lainnya. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah menyebut nama-nama Allah yang lainnya selaga Allah Subhanahu wa contohnya dalam ayat apa? Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyuh. Nama al-Hayy siapa? Allahu. Al-Qayyum Setelah Dan kalau kita melihat perbadanan nama, nama Allah ada Allah dalhayal Al al-Qayyum al-Hayy itu yang maha hidup yang mahhidup, yang mengharuskan adanya kesempurnaan sifat-sifat yang hidup. Orang hidup itu kira-kira kalau -kira ilmunya tidak sempurna, hidupnya. Enggak sempurna hidupnya, tidak sempurna, tidak sempurna. Jadi kata orang Islam, semua sifat-sifat datiah ya, kembali kepada Alhajj, Alkayyum, artinya yang apa? Hmm? Yang dia itu tu mengatur semua kehidupan makhluknya dan ia tidak butuh dengan makhluknya Jika semua sifat-sifat parahmat para Allah kembali pada mana al-qayyum ini maka nah, ada mengatakan bahawa Allah ya, adalah nama-nama yang paling yang paling agung yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam berapa 2360 Silakan antum baca Al-Fatihah sampai lah. antum hitungi ada Allahu. Jawabannya 2000 Tiga ratus sembilan puluh Dan kata Allah ini diambil daripada ilah, daripada alihah Ya'lahu ilahan wa alihatan, sehingga Allah itu bermaklum yang disembah yang disembah sehingga semua bentuk penyembahan itu masuk dalam kandungan apa? Mana? Al-Ma'luha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya yang maha luas rahmatnya. Sebab dia diambil dari kata Ar-Rahman Daripada Ar-Rahim ya, namun dia muraansirahm as-sifah mubalaghah Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah maha luas Rahmatnya. sehingga semut pun dapat dapat rahmat Allah Subhanahu wa yang kafir dapat dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala semua makhluk-Nya ya, Semuanya menjabat apa? Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena maha luasnya apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira ya Pancurillah Kalau antum tahu bahawa ada zat yang maha Sempurna maha luas rahmatnya Bisa gak mengatakan jamankan yang hal usah Yang hal aja Susah, bisa gak? Nat pentingnya mengenal nama Allah Subhanahu, yang maha luas rahmatnya, sedangkan Al-Rahim, yang dia itu adalah sila nyata, Mushabbah Bil fil siapa dah? Bil fil Al-Rahim. Artinya yang senantiasa Memberikan rahmat kepada yang ini Sukainya Yang itu Masih rahmatnya kepada yang ini Siapa itu? Kau mu'min Allah berfirman, Walladhi yusalli anikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil rahima jelah siapa ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya juga demikian mohon apa untukmu supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman Al-Ahzab ayat 43 Al-Ahzab ayat 43 Sehingga. bil minina rahimah artinya rahim terus rahmat kepada kaum mukminin sehingga orang yang merasa beriman mesti akan terus merasakan rahmat Allah setiap saat. Maka tidak ada namanya mu'min kok putus asa, punuh, diri. Tidak ada mu'min kok sejujurnya sampai apa? Lupa, diri. Karena yang merahmat Allah selalu dimintakan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan demikian, mana yang lebih hebat? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Tergantung biannya. Kalau keluasannya, Ar-Rahman lebih luas, mencakup semua makhluk, tanpa kecuali. Artinya saking jermawanya, saking maha atau sampai musuhnya pun tadi kasih Rahmat namun dari sisi kualitasnya mana lebih bagus ar-rahim karena ia rahmatnya kepada kaum so, mukminin demikian apa terus menerus sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua namailah halus namatkan sebab rahmat bagi Allah Subhanahu wa Dan nanti mudah-mudahan kita akan bahas tentang bagaimana kaidah-kaidah ya, kita memahami lah nama dari sifat Allah Subhanahu Wataala pada bagiannya, insyaAllah di pembahasan kitab syarah sunnah Al-Muzani Yang jelas bahawa dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada penetapan sifat Allah yang namanya apa? Lah rahmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada kita ini Karena memang manusia itu Paling untuk kepada Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa beribadah Kepada Allah Maka Allah sampaikan kepada kita Bagaimana rahmatnya Kepada kita Oleh karena itu Allah ketika minta manusia untuk beribadah Maka menyampaikan Bentuk rahmatnya kepada Kepada Allah berfirman Ya aywa Al-Nas Rabbakum Al-Ladhi min Wallathina Minqablikum Lakhum Tattakum Lakhum Al-Ladhi Ji'alakum Al-Arda Firasa Was-Sama'a bin wa Wuham Zalai Minas Sama'i Ma'an Fa'akhadabihi Minas Tawaradhi di sekolah Laku. Wahai manusia. Ibadahnya kepada Allah sahabat. Berhenti? Tidak. Menambah apa yang telah menciptakan kalian. Dengan rahmat Allah sahabat. Dan orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Subhan. Suruh ibadah. Dikasih nyawa, dikasih nyawa, entahlah ibadah ditambah taqwa lagi. Yang telah menjadikan bumi ini terhampar, antum tinggal di gunung, rumahnya enggak miring. Gunungnya bang, miring rumahnya enggak, kan? enggak miring. Kemudian Allah jadi kandangin sebagai apa? Sebaik ubahnya bumi ini yang tanpa tiang, sehingga pesawat jana berakar yang langit. Kemudian juga menurunkan air di hujan dari langit ke bumi. Air ke bumi turun hujan. Setelah hujannya turun apa? Bumi membelah. Keluar darat tubuh, buah-buahan, agar menjadi rizki bagi kalian. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu Wataala mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dengan menyampaikan rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena biasanya harus yang normal itu yang berhutang budi, berasalnya. Namun zaman sekarang banyak orang yang sudah Baga, normal Dikasih budi ya, Bagaimana dengan Dengan kubah Dikasih hutangan Ditagih musir yang Nah gitu. Dikasih hutang Tanpa bunga Hutang sama bunga milih Yang mana bayarnya? Yang bunga Yang yang pakai bunga Ya jadi bayarah gampang Nggak ada gunanya. Susah dibayar dulu. Harus sih kan pula, adapun dibayaki kebaikan juga. Baik. So, Kemarin beliau Imam Al-Muzani. Ya. Kita coba untuk mengambil faidah dari beliau, sebetul beliau ya, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Afamanallahu wa iyyakum bittaqwa." wafaqna wa iyyakum biwafaqatil huda kata beliau semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik kepada kita untuk berjalan sesuai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala beliau nambah dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan doa beliau ini dimulai dengan Untuk dirinya dulu baru orang lain Baru-baru orang lain Asal manallahu Semoga Allah Ismah adalah perlindungan Dari segala kesalahan Dan penyimpangan Dari maksum Nabi itu maksum artinya apa? Terjaga dari kesalahan dan penyimpangan. Wa iyyakum dan kalian dengan takwa. Jadi pertama apa? Beliau meminta perlindungan dari kesalahan dan penyimpangan dengan takwa. Kemudian Yang kedua, doanya lah wahai Quran yang iakum lima fakatil huda, mohon kemudahan untuk berjalan sesuai dengan petunjuk Allah swt. Beliau sangat tawadu, sangat rendah hati, sehingga mengatakan saya butuh ketakwaan untuk saya selamat dari kesesatan. Kan? Dan saya butuh petunjuk. Agar saya bisa ada dalam petakuan tersebut. Juga beliau mengajarkan kita semua emotifilan. Dengan doa yang sangat penting. Dan dibutuhkan seorang muslim untuk dunia dan akhiratnya. Jangan memohon ketakruhan kepada Allah dan hidayah petunjuk. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga pernah lakukan dan contohkan dalam doa yang masyhur Beliau berdoa Allahumma ini, As'alukal huda wa tuqa wal afaf wal rinah. Ya Allah, sebunya aku memohon kepada Engkau petunjuk, kuda, watak, ketakwaan, wal iffa atau apa sifatnya iffa sifat menjaga harga, wal gina dan sifat kaya. Yang keempat ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Oleh Karsif Az-Rahman bin Nasirah Sa'di, dalam mendaskan hadis ini. Dia menyatakan, Doa ini adalah, Min a'zami ad-du'a wa wa'anfa'u'ah. Doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Doa ini mengandung permintaan kebaikan agama dan dunia. Karena petunjuk di sini kuda maknanya adalah ilmu yang manfaat. Dan ketakwaan adalah maknanya amalan saleh dan meninggalkan semua yang Allah dan Rasulnya larang. Dengan demikian beliau agama menjadi baik karena agama itu adalah ilmu-ilmu yang manfaat dan pengetahuan yang, yang benar inilah kau dapat sedangkan pelaksanaan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya adalah ketakwaan jadi agama itu adalah ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Oleh karena itulah Rasulullah Yudhus membawa dua hal ini. Dalam firman Allah disampaikan dalam tiga ayat, dalam tiga surat. bahwa Nabi itu Yudhus membawa apa? petunjuk dan amalan. Yang pertama dalam At-Tawbad ayat 33. At-Tawbad ayat 30 Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhiruhu 'ala ad-din kullih walau kariha al-musyrikun." Dialah Allah yang mengutus apa? Rasul-Nya sini Muhammad SAW Membawa huda fatatjuh wa dinil haq, agama yang benar." apa betanya rahimahullahu taala juga diqayyim dalam muqaddimah kitab madarj salikin katanya adalah al amal salih untuk menangkannya menanyakan siapa agama atau rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua-dua atas agama seluruhnya, walaupun orang musyrik membencinya tidak menyukai. Dan Allah ulang pada surah Al Fatih <tuh> ayat 28. Waddi arsal Rasulullah bin Hudajil Hakliu dihirau aladidikuli, tapi ujungnya apa? Wakabillahi syahidah. dan surat surah ayat 9 surat sof ayat 9 juga sama wal ladhi arsala rasulahu bin huda wadinil haq yuzhirahu alaaddin kullih walau karihal musyrikun ayat seperti bilang dalam tiga ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Dengan membawa ilmu yang manfaat Dan amal yang saleh. Lalu diakhiri Ayat yang apa? Katali yudhihirahu Dari kata zuhur Nampak tinggi Menang Sehingga Allah menangkan dengan ilmu yang manfaat dan amalan solat tersebut. Siapa? Yudhirahu. Hunya kembali ke mana? Ada dua pendapat para ulama dalam hati. Yang pertama bahunya kembali kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Arsa Rasulullah SAW. Bin huda wa bin haq yudhirahu. Kedepan lagi kata gantinya. Maka maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan rasulnya. Menangkan rasulnya atas semua agama lainnya. Dengan sebab ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Yang kita mengatakan punya kembali pada akrabul mazgur. Yang disebut di akhir. Yang paling dekat. Yaitu dinul hak. Sehingga maknanya Allah memenangkan agama yang hak ini. Islam. As agama yang lainnya. Dengan sebab ilmu manfaat amal. Soleh tersing. Oleh karena itu, bila kita ingin menang, ingin menang, dalam segala, maka pegang tegurlah agama Allah ini secara lahir dan batin. Artinya, ilmunya, dan juga apa? Amalnya. Sehingga, intinya mengatakan, agama Islam yang dibawa Rasulullah akan selalu Menang Karena memang Allah telah berjanji Memenangkan agama Islam Atau semua agama ada Dengan ilmu dan Dengan amalan Soleh yang dimilikinya Oleh karena itu Lihat Kata beliau ayat imun juga Allah telah menyempurnakan Dan memenangkan agama ini Atas seluruh agama Penduduk bumi Hal ini menjadi penguat hati kaum muslimin, kabar gembira dan penguat mereka serta membuat mereka selalu percaya penuh dengan janji Allah Subhanahu Wataala yang terjadi, sehingga tidak ada perasanga terhadap apa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah berupa penekanan dan sikap mengalah Rasul sebagai kemenangan musuh Allah dan juga kekalahan Rasulullah dan agamanya. Hal ini tak mungkin, karena Allah telah mengusirnya dengan bawa agama yang benar dan berjanji akan memenangkannya bersama yang, yang ada. Oleh karena itu, ya, Imam Syekh Salih juga mengatakan bahawa agama sedemikian memenangkan karena hujjah yang dimilikinya. Demikian juga Syekh Muhammad Ibrahim al-Syih menyatakan ketika Allah mengurus nabinya dengan memberikan kepadanya kerasulan dengan membawa bentukkan agama yang hak dan beliau memiliki musimsi yang banyak maka Allah menangkan beliau atas mereka sebab nikmat ini nikmat agama tidak sempurna kecuali dengan pelindungan dan penjagaan Allah SWT Allah berfirman: Inna fatahna lak fatham, mubinah liyakfirilak Allahu, ma taqad min dzambiqa, ma ta'khra, wajtimma ni'matau alika, wajahika shraatul musta'in, wajanshurullahu nasran, aziza. Jadi, kalau kita ingin mendengar kata beliau, maka kita harus memperbaiki ilmu kita dan memperbaiki amalan yang kita miliki karena dengan ilmu dan amal soleh kita bisa mendapatkan kemenangan terus sehingga tampak sekali bagaimana pentingnya ya, ucapan beliau asalamu alaikum bintakwa wa faqna wa, fa wa iakum dimafakdir ucapan beliau masih pada ucapan beliau yang Kata asalnya Allah ialah bertuah. Ismah al ismah ijtisan. Dan ternyata yang mampu membuat kita ini selamat hanyalah takwa. Lihat dalam surat Al Imran ayat seratus satu dua binti. Allah bersinah. Wa man ya'tasim billahi faqad ila siratin mustaqim. Siapa yang berikhtisan pada Allah, Maksudnya apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Maka akan Allah tunjukkan ke mana? Shiratal mustaqim. Keselahnya Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqo tuqatihi wala tamutunna illa wa antum apa selanjutnya lagi waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraq para mengatakan cara kita selamat daripada fitnah penyimpangan dan kesalahan adalah kita itu menjadi orang yang takwa. Yang takwa ini membutuhkan dua hal, iktisam billahi dan itsam bihabillah. Ya. Takwa ini jadi ismah, jadi pelindung kita dari kesalahan dan penyimpangan karena takwa itu akan didapatkan dengan dua perkara. Yang pertama, itu sampihabilah hijmian. Artinya kita ini mempelajari komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu Wataala Al Islam yang sempurna, yang mulia. Dan juga itu sampihbilah. Artinya kita mohon kepada Allah, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah agar dilindung daripada. Penyimpangan, rintangan yang kita harus bisa mencapai ketakwaan tersebut. Maka sangat pas sekali ketika Allah katakan, Ya Ayuhalaladinamutakallahuqatuka tihwaladhumutunailam. Wahai kaum mukminin, orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala dengan apa? Takwa yang benar. Karena itulah yang bisa membuat kita selamat sampai mati dalam keadaan muslim. Jadi, beliau tetapkan dengan sangat indah sekali. Hmm? Saya akan mengatakan kepada semua, hai baumus ini. Kalian dalam muslimat. Saya selamat. Demo, selamat. Maka harus takwa kepada Allah Subhanahu Watahu. Mau selamat, menghukum orang lain dengan takwa. Mau selamat menjawab pertanyaan dengan apa? Takwa. Mau mati dalam keadaan muslim? harus dengan lafadz yang cukup indah. Perubahan doa. Ya Allah. Jagalah kami dan kalian dengan apa? Ketakwaan. Karena takwalah yang bisa jaga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan sangat jelas. Eh, sangat apa? jelas. Waliba suttaqwa zalika khair. Apa sih gunanya Baju itu Karena Dengan baju Manusia terlindungi Mau perang Pakai baju apa? Perang Nanti peluru Mau juga senang matahari, pakai apa? Baju. Sehingga sebaik-baiknya alat lindung kita adalah At-Taqwa. Juga Imam At-Qabari rahimahullah wabarakat syurnya pada ayat Waqtasimu bihablay jamia, kata beliau di sini Allah Jalla sya'nuhu wa zana'uhu menggantung Ya. Mereka dengan sebab-sebab Allah Maksudnya adalah Mereka itu berpegang teguh dengan agama Allah Yang Allah perintahkan pada mereka Dan melaksanakan dengan baik Baru pengujian akan muncul Rasa persaudaraan bersatu Dan pasang ke Allah s.a.w.t Walaupun terlalu, waduro. Nikmat ikhwan. Maka katakan kafir. Kau bumi netlahum ismah. Indah fitrah qihnya. Mereka dijamin terjaga. Ketika sepakat daripada kesalahan, artinya sepakat tidak berbuat salah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa tidak ada perlindungan kecuali kepada mereka yang berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qur'an Nisa ayat 19. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَعْطَصُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ يا مسلم الله مرقم الله عزيزة ويقول لهم أن يساعد رسولة القرآن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْطَصَمُوا بِهِ فَسِدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ وَقَتْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاقًا مُ siapa yang beriman kepada Allah dan berlindung kepada Allah maka pastilah akan mendapat ia dalam rahmatnya dan utamanya dan menuju kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu kan pula jangan sampai kita ini jauh dari akhlak salah yang tidak pernah lepas daripada Tuhan, memohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita terlalu lain. Ya. Merasa kita sudah mengaji, berilmu banyak, itu setibar jadi dai. Jadi ini kadang lupa dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wataala. Padahal terlalu banyak dai yang punya dai sekarang ini. Teruskan. Banyak dulu yang mereka adalah pejuang-pejuang mengapakan hatanya untuk jalan jauhah. Sekarang, berguburan bahkan jadi musuhnya jauhah. Maka, ingat, banyak berdoa. Banyak berdoa. Khususnya ini kepada Allah. Ketakuan. Yang bisa membuat kita selamat daripada penyimpangan dan kesalahan hanya. Demi kenak takwaan sangat banyak utamanya. Sahben utamanya sehingga Allah menyampaikan takwa dalam banyak ayat di antaranya quma ya ma ja'alahu makhraja. Yang takwa itu Allah mudahkan jalan kebutuhannya. Artinya dalam keadaan kita sedang masalah masalah besar kena fitnah, kena masalah Allah mudahkan jalan kita untuk selamat daripada fitnah tersebut. Demikian juga ayat lainnya mengatakan, wa mayyatakilha yaj allahu fukonah, siapa yang takwa Allah akan berikan fukon, pembeda antara hakekat yang yang batin. Demikian juga dalam ayat lainnya, wa mayyatakilha yaj amrihi, justru siapa yang takwa Allah akan dah kata usahanya, bukan keriduannya, perjumpaan Allah dengan yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Alakan ikhantinya. Lihatlah bagaimana. Imam Al-Muzani. Murid Imam Syafi'i. Alim Kabir. Yang hidup di bidang imam Syafi'i. Dan hidup di alam-alam alam, -alam Al Syafi'i. Dan hidupnya dia di negeri yang bagus. Di Mesir ketika itu. Di mana para ulama salaf. Menguasai daerah. menyampaikan bagai pentingnya tafwa bagi seorang muslim agar terhindari daripada kesesatan dan penyimpangannya. ada. Sungguh pantas bila Allah subhanahu wa ta'ala dalam Sama Nisa ayat 131 bersilman wa laqad wassayna alladheena ootul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqulla. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mewasiatkan kepada orang-orang yang dapatkan kitab sebelum kalian dan juga kalian, untuk bertakwa kepada Allah SWT. Menunjukkan bahwa Allah kepada semua manusia dari Adam sampai yang mati paling akhir hari kiamat nanti adalah untuk bertakwa kepada Allah Taala. Kalau bukan karena hebatnya takwa ini. Karena pentingnya takwa ini. Karena urgennya takwa ini. Maka asilah Allah tidak hanya memasarkan takwa saja. Apalagi takwanya adalah segala hal ونجاء العباده ادل تقوى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون وصى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم Jika perintah, و تزود فإن خير الزاد التقوى. فت و تقوى يا مُنِّي. Dan takwa saya tidak akan banyak uh, bicarakan takwa, karena semakin banyak bicara takwa semakin apa? banyak menghabiskan waktu kita. Yang jelas, bahwa takwa sangat penting sekali bagi Sarah sehingga beliau memulai sebelum membahas bukunya Ini sebuah. juga disyahadahkan tidak dari beliau Bahawa beliau membuat buku ini larang ke agar menjadi takwa dan berharap orang yang membaca memahaminya dan mengamalkan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semangatnya salah dalam memberikan ideya kepada orang lain Bagaimana tingginya mereka Bersemangat untuk orang lain Agar menjadi baik Sampai-sampai Beliau ingin miskumpul Karena permintaan orang lain Yang ingin mengetahui akidah beliau Beliau mulai dengan ini. Dan ternyata Ya khawatir ketakwani beliau tidak cukupkan hanya minta takwa beliau pun akhirnya menambah dengan memohon kepada Allah taufiq kemudahan agar bisa sesuai dengan apa? berkunjung Allah subhanahu wa ta'ala wa faqana wa iyakum Ihwal fakahil huda. Semoga Allah mudahkan kami dan kalian untuk pas dengan apa petunjuk nilai. Karena memang tidak mungkin takwa orang yang tidak paham petunjuk dan tidak mungkin takwa orang yang tidak sejalan dengan apa apa jep Allah Subhanahu Hadamnya ada orang kaya takwa. Padahal padahal adalah kebajikan. Bukan takwa. Bukan dah Karena takwa itu harus semua apa katul dunia. Sesungguhnya berzikir Allah Subhanahu dan huda. Ya, kalau kita bahasa Arabnya adalah penjelasan dan terlak penunjuk. Itu huda pada asalnya. Ya. Tapi keluaran wa ada nyata wafakonawiyaku. Wa Artinya hudanya bukan cuma terlak petunjuk, tapi juga apa? Memudahkan untuk dapat dengan terlak petunjuk. Terus. Huda petunjuk ini. Allah sampai dalam banyak ayat di antaranya samud fa hadainahum fastahabbu al-amma 'ala al-huda adapun samud kami telah diberi petunjuk lalu mereka sabbihah yang buta daripada petunjuk tersebut fa aqadtu musa'iqat ustaz ayat 16 fa hadainahum mane Menjelaskan kepada mereka. Juga Allah katakan, Inna hadayna imma shaqira, fa imma kapura. Kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada yang apa? Berarti ini apa? Hidayah pasti pernah. Umum semua orang baik iaitu, uh, kafir ataupun muslim dapatkan apa petunjuk namanya apa? bayan penjelasan sedangkan yang kedua adalah petunjuk yang bersifat khusus yaitu apa taufik dari Allah Subhanahu wa ini yang beliau inginkan bukan yang Pertama tadi Hidayah ini harus bagi orang yang Alhamdulillah Allah firman dalam surat uh, Al-An'am Ayat 125 125 Fama yulillahu ayyahdiyahu Yashrah sadrahulil islam Siapa yang Allah inginkan Untuk memberi Petunjuk kepadanya Allah akan bukakan dadanya Menerima islam Wahai yang hendak ayunilah, ia akan sastera dia dengan pahad, kala Dan siapa yang Allah inginkan, ساد, Allah jadikan dadanya sempit sekali. seakan akan naik ke langit. Maknanya kalau antum niat, antum naik gunung semakin tinggi sebab semakin tertekan dadanya. Kedadikan يجعل الله رس على الذين لا يصدق. Siapa berperan ini jadi Dua ada apa? Ha? Tujuh ada ideya ha? Taufik. Dan yang ini cakap lain dengan Taufik. Ya, yang ada isi. Di Dimikian agak bagaimana pentingnya Dua doa bija ini untuk kita semua dan kita perbanyak doa ini. Allah ini asalul tanjuga, bantukoh wal asar wal mina. Kemudian beliau menambah dengan kata-kata amma bagi. Kata amma bagi ini biasanya digunakan oleh para ulama dan para ahli nubuah untuk membatasi. Atau memulai pembahasan yang dia inginkan. Setelah mengatakan, Alhamdulillah, sampai apa? Amma ba'du berapa? Pembahasan. Dan hampir semua muqatimah Arab, maka sama ba'du, atau wa ba'du, atau ama? Ba'du. Ini ustub Arabiyah yang sudah ada sejak zaman dahulu pada hari ini pun ada. Amma ba'du kana bi madzikin. Salamun ala men tabarada amma Jadi dia lafazul atau kalau kan? Muqaddimah ya dengan isi yang akan disampaikan oleh minister tersebut. Amma ba'du. Ba fa sa'altani. Dalam ayat lainnya ada fa innaka aslahatallahu Sa'altani. Semuanya engkau Semoga Allah Memperlihkan kamu Sa'al tani Meminta kepada aku Jadi beliau Maksudku ini karena apa? Permintaan teman Anhu dihalaka Mina sunnati amran Tusabbiru nafsaka Ala tamasukibihi وَتَدْرَعُ بِهِ أَنْكَ شُبَهَ الْقَوِيلِ وَزِيغَ مُحْدَثَاتِ الْضَالِّينَ. Sungguh, kamu minta aku untuk menjelaskan kepadamu tentang sunnah. Apa itu sunnah? Tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dan demikian yang terlalu banyak dalam Buku-buku para ulama Menggunakan kata sunnah Contohnya Rasul sunnah Tadi ini hambal Demikian juga salah satu sunnah barbahari Maka nama apa? As-sunnah, artinya apa? Aqidah, ahli sunnah wajib Amran perkara Tusabbiru nafsa ke ala tabasikibihi Perkara yang kamu ya, menahan diri kamu untuk sabar berpegang teguh dengannya. Apa lagi semua ahli kaum muslimin, saya mau nulis buku. Untuk menjelaskan tentang aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang jadi pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah yang kamu harus bersabar untuk mengamalkannya, meyakininya, melakukan teguh dengannya. Dan yang kedua, bang, dan yang terakhir oubihi angka subah al yang akan menghilangkan dari kamu Menjadi apa? Alat penghilang dari kamu subhat subhatnya akawil, artinya subhatnya pemikiran pemikirannya saja. Bet subhat adalah dalih, Ini ada dalih dalih adalah alasan yang tidak benar. Tetapi dihias, siakanlah apa? wa zayr dan penyimpangan pelaku bidah yang sesat ini yang akan Imran bawapkan tentang akidah yang kamu harus pegang dengan baik-baik dan mampu digunakan untuk apa? membantah Pemikiran dan tebitan-tebitan yang menyesatkan. Sinilah, pentingnya kita membaca Muqat Ada fahidah yang terkenal oleh Imam, oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Tentang pentingnya membaca Muqat Ima. Penjahuan. Kata beliau dalam bukunya Hell ya, atau lainnya, bahawa Seorang yang beli buku, orang yang buku jangan sampai tidak membaca pendahuluan dan daftar isi. Kalau anda membeli buku, apa yang dibaca? Oh ya, ini bagus ini apa? Judulnya hebat. Ini apa? Lah. Enggak baca mukadimahnya, langsung pada tengah-tengahnya aja. Babnya aja. Ini bukan cara belajar yang yang baik. Kata beliau, karena dengan kita membaca mukadimahnya, pendahuluannya, kita akan tak punya polanya, kepunya Pemahaman tentang pola pikir penulis dan tema yang akan dibawakan dalam buku tersebut. Serta bagaimana menhajah metode penulisan yang akan beliau tulis di buku tersebut dan tahu kemana mengarah buku tersebut. Dengan membaca indeks ataupun daftar isi kita akan tahu bahawa di sana banyak pembahasan yang kalau kita harus baca buku semua buku dibaca, enggak sanggup. Sanggupkah? Enggak sanggup baca buku semua. Kita buku segini baca semua, enggak sanggup baca semua. Maka dengan buka daftar isi kita bisa memilih mana kita Kita butuhkan paham dengan metode penulisannya Dan paham Ada di mana bahasannya Ketika kita akan menulis Akan membaca, akan mengajar Kita bisa langsung buka buku yang kita pernah Baca Indeksnya tersebut Dan kita bisa mengajar dengan baik Karena apa? dengan otot singkat Bisa membahas yang banyak masalah Dari sekian banyak buku yang, yang ada Yang musibah adalah yang beli buku tidak baca judul apalagi yang lain-lainnya. Beli aja si pendirian rak buku. Kemudian eh, terakhir. Bukunya hilang. atau orang yang mati hilang? Jadi, baca buku demikian. Kita perlu tahu sejarahnya. Perlu tahu bagaimana penulisnya. Perlu tahu kenapa? bagaimana manhajiyahnya dan ternyata buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang akidah Ahlu sunnah yang kita wajib memilikinya dan wajib pertahankannya dan wajib sabar dalam memegangi akidah ini. Yang kedua akidah ini misalkan akan menjadi alat kita bisa membantah Ya, subhat dan penyimpangan kebetahan yang ada. Kemudian ada beliau rahimahullah ta'ala waqad syarahtu laga minha janu dihan waqad Muniran lam nafsi wa fihi nushan dan aku jelaskan artinya maksudnya adalah lagi saya akan syarah, saya jelaskan sekarang menggunakan bahasa fil madi untuk mengatakan kepastian bahwa ia telah mensyarak dengan metode yang jelas dan sangat menjelaskan. Lam alu wa iyyaka fi husn. Yang akan menjadi nasihat bagi saya dan juga tuh kamu. Nasihat buat juga beliau. Nah masih mengatakan saya akan tulis buku ini Yang akan yang akan Beri nasihat Untuk saya dan Saya bayangkan bagaimana sabarnya Imam Al-Muzani dalam hal ini Dan terbayang dalam saya bagaimana sosok, Seorang ulama yang sangat Sabar sekali Yang sangat tawadhu sekali ya. Yang dikit-dikit Mendalikan dirinya untuk selamat Baru orang lain Yang selalu berhasil Berhasil berhasil Rasa takut yang dimiliki oleh dia Sehingga ketakwaan, Memohon petunjuk agar dimudahkan Bahkan sampai Mengatakan Ini sebetulnya nasihat untuk saya Terima juga Bukan untuk kalian semua Adakah orang seperti ini di zaman sekarang ini? Jawabannya, Bang. Sangat suka. Sehingga, depan ya, ibuan kita beberapa faedah. Bahawa beliau, rahimahullah ta'ala, menulis buku ini karena permintaan sahabat-sahabat. Bukan ia sendiri yang memulai. Sehingga ia akan menjawab eh, dan memberikan keterangan sesuai apa? permintaan mereka. Yang itu berisi satu perkara-perkara sunnah yang wajib seorang muslim untuk berperang kebunyakannya. Dan mampu menjadikannya sebagai apa? Sebab untuk menghilangkan subhat dan penyimpangan kebimbangan orang-orang yang sesat. Yang ketiga, beliau syarah, beliau jelaskan, beliau jelaskan dengan sangat jelas. Apa? Jelas. Dan ini adalah nasihat untuk beliau dan untuk kita semua satu mukaddimah yang cukup indah dari imam Al-Muzani walaupun hanya dua baris kata saja kenapa Ibu Khatwa di mukaddimah ini saja bagaimana semangatnya para ulama Ahlussanah, sehingga Mengadu kesyarah tulaga. Saya telah jelaskan, saya pas jelaskan, saya akan jelaskan dengan baik semua ini dengan minhaj dan mudhan munirah dengan metode yang sangat jelas, yang terang benderang. Tidak malah yang bisa menjelaskan Islam dengan jelas dan terang benderang membersihkan dan memurnikannya dari berbagai pemikiran yang menyimpang sebagaimana sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al bayhaqi dan Al Baihaqi ya eh, dan Syekh Al Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al Ilal karya Al khalal dan juga Syekh Ali Hasan menghasankannya ya sebagiannya mengatakan hadisnya lemah namun banyak riwayat yang mendukungnya menjadi hasan dirayini Nabi bersabda yahmilu hadzal ilma min kulli salafin 'uduhu yansun 'anhu tahrifal ghalinin wa intihalal muqtilin wa tahwilal jahilin akan muncul ilmu ini dan setiap generasi. Para ulama yang adil. Yang mereka menghilangkan penyimpangan. Orang yang berlebihan. Dan pengakuan pada penolak agama. Dan penafsiran menyimpang orang yang bodoh. Hadis benar lebih hati. Dan juga karena Nabi memang Sudah mengatakan Tarak hukum ala biaya Allah Karena hariha La yaziru anha ba'dillaha Aku tinggalkan agama ini Dalam keadaan Di Malamnya Kayak siangnya Terang beneran Tidaklah menyimpang darinya Setelahku becogewa. Orang yang binasa Hanzulatimu'ah Ibn Wajah dan yang aceng sih. bagaimana beliau katakan demikian karena memang agama Islam ini jelas. Aqidah pun apa? Jelas. Kemudian Ucapan beliau lam alu nafsi wa iyyakum fihi nusha ada di sana sifat nasihat terhadap kaum muslimin yang dimiliki oleh Imam Al-Muzani Bapak ini menulis buku ini dan disampaikan dengan sepenuh hati untuk menjadi nasihat untuk dirinya dan juga bagaimana dari kaum muslimin dan an-nasehat itu jadi kata an-nusfuk artinya tulus sehingga orang itu kalau menasehati harus tulus tidak punya niatan buruk di balik nasihat tersebut sehingga dikatakan bahawa orang itu dikatakan nasihat bila ia menasehati kalau perlu orang tidak tahu kalau dinasehati orang tersebut Artinya nasihati, dia. Tidak nasihati Maksud, ya. Tidak, tadi omong saya dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini Dia itu semua omongan omongannya Karena orang setelah orang yang ingin memberi kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Sehingga tidak akan menyampaikan telah menasihati kepada apa? Untuk tahdzir atau untuk memberikan peringatan orang lain. Bahawa saya telah menjelaskan kepada saya, saya Silahkan hati-hati orang tersebut Sehingga Jadi kata Seperti seorang muslim Tidak hanya berusaha untuk Menasihati Muslim lain Dan dia termasuk Hak-hak muslim Atas muslim yang lainnya. Bahkan Kata Jadinya ada jadi sahabat Nabi yang mengatakan "Bayaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha khamiss salati wa ita'iz zakati wa kulli muslim." Apa bayat Rasulullah? Pertama apa? Salat. Kedua? Zakat. Yang ketiga apa? Nasihat kepada setiap muslim. Menunjukkan bahwa inilah Generasi sekarang, jiwanya penuh dengan semangat nasihat kepada kaum Muslimin. Mudah-mudahan ke semua, Allah mudahkan menjadi orang yang punya sifat nasihat kepada kaum Muslimin. Karena inilah saat-saat penting kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada sesama Muslimin. Demikian mungkin pada hari ini, dan kita tambah pada berdepan dengan. Kata kata baca tu fihi, Bihangilahi terus diwaktu dan mudah mudahan nanti uh, saya selesaikan makalah saya, ya, sehingga boleh jadi pegangan untuk saya kajian ini yang lain. Tadi kemarin saya kasih, kasih apa? Gak sempat. Saya baru dapat beberapa halaman. Mungkin ada beberapa halaman. Ya. Tapi itu saya, saya tulis semuanya. Mudah mudahan berapa saya bisa memberikan yang tadi saya sampaikan. Ya untuk saya tiba pada bulan 4 insyaallah. Demikian semoga sallallahu alaihi wasahbihi wasallam wabarakatuh. Allahu alamin. Ada soal? Tanya. Jadi, saya bila didapatkan di sana ada masalah, kemudian. Di sana ada pendapat jenuh ulama Dan pendapat sebagian ulama Maka sikap pertama yang kita harus lakukan Adalah kita mencoba untuk melihat dalilnya Bila mampu Bila mampu Dengan menterjih mana yang paling baik Bila tidak mampu Jangan menarji Ustaz Baca Ini saja paham maknanya Maka Dapat dijadikan sebagai Apa ya Alat tarji Jumhur ulama sebagai yang terbaik Sampai ada menjelaskan Bahwasannya Yang Jumhur itu merah kan ah, ya Artinya orang alam itu dia berusaha untuk mengambil yang terbaik yang ia mampu berbuat. Maka pendapat orang banyak ulama yang banyak dengan sedikit maka lebih banyak yang yang banyak. Tapi kalau ada yang menjelaskan kepada kita bahwa yang banyak ini tidak tepat, maka apa? jangan mempertahankan yang enggak enggak tepat. Tapi apa? Mengikuti yang tepat walaupun bukan jumhurul. Sehingga apabila dikatakan, kalau apabila lembaga satu orangan lebih-lebih-lebih kuat secara secara umum lembaga, kenapa? Karena berkumpulian orang berdebat ia untuk mengambil satu keputusan. Tapi kadang-kadang lembaga merojikan yang enggak rojib. Karena yang orang-orang punya jalan yang lainnya. Tetapi ingat, jangan sampai kita punya pendapat yang tidak pernah ada ulama mendahului kita. Dan kalau cuma ada orang ngomong, tanya sama dia, ada enggak ulama yang sepakat dengan pendapat anda ini? apalagi dalam hal-hal yang besar. Contohnya. Banyak orang yang tanya kepada kita tentang negara Indonesia negara apa sih? Katanya kafir. Maka aku tanya sama dia, "Adakah ulama besar yang diakui dunia yang mengatakan Indonesia negara kafir?" Masih susah jawabnya Susah apa? jawabnya. Kan dia ya ini begini, begini enggak kita minta ulama-nya siapa? Mana ulama Siapa namanya? Baru tanya Dalilnya nyusul Setelah saya dalilnya Jangan menggulung panjang Hebar atau pusing ya. Pusing enggak? Pusing tidak ada kesimpulannya Tanya ulamanya mana yang ngomong itu Pas dah ada ulamanya misalnya Saya tibak misalnya Apa Albani misalnya Apa siapa yang maksudnya muktabar Kita berni Apa dalilnya Supaya kalau kita yakini kita tahu Pernah ada man? dalilnya Kalau tidak paham apa Dalilnya benar kan? ya, Saya pakai itu Berhasil berbukum orang Membukum apa? Kasih kalau kamu tidak punya ulama Bersama kamu, jangan ngomong Jangan apa? Bicara Karena orang yang bukan Akhirnya bila bicara apa? Ngawur Ngomong herbal Tidak paham herbal Hmm. Terakhir, jadi masalah nah, ahli medis memang medis kalau ahli medis memang bengkel motor Rusak kan nah, itu. Maka kena masalah agama, maka harus ada masalah, ahli agama yang jadi rujukan dalam mengambil keputusan. Kalau anda tengok sekur, ini. Sikap orang awam harus hati-hati Dengan cara tanya Karena pas alu cahlan. Tugasnya orang awam bertanya Tugasnya orang awam menjawab Jangan sampai orang awam menjawab Alim yang tanya ya? Jadi demikian Jumur ulama' bisa menjadi Sisi untuk menguatkan pendapat bila kita tidak bisa bah, memahami dalil semua, karena keputusan kolektif lebih selamat daripada bah, keputusan non kolektif. Itu dari sisi walaupun Allah. Allah. Dan setelah kita, kita mendedahkan Insya nanti kita akan sebaik daripada perbandingan. Setelah kita isi isi ini masih makan ya masihlah yang tadi saya agak pendekkan sebetulnya ya. Muqadimah nanti antum lihat bagaimana isi kedalamnya, kita akan coba melihat perbandingan nanti buku kita ini, secara sunnah al-Muzani ini, kira-kira dengan pahawiyah dengan al-idna buzayat al-karwani Jangan yang lainnya ini seide atau pertanyaan nah, atau apa? Agar nanti kita yakin bahawa kita ketika Megang buku ini betul-betul, Yakin ini ben, benar? Karena saya ingin Kita ngaji haqidah itu ngaji, itu, ngaji bagaimana? Bukunya habis, habis juga kan? Lah. Kita ingin dipaham betul-betul Bahawa ini harus dirasakan Dalam hidup kita saring Jangan kita bicara Allah itu di atas Kemudian kita ketika minta tidak ke atas Ketika ingat tidak ke atas ya. Dan jika ada masalah Tidak bang? ke atas Kita ingin bagaimana Belajar Mengikat ilmu yang kita memiliki ini Kepada bang? kehidupan kita Sehingga antum Penang musibah pun juga Antum sesabar menghadapi itu dan tidak jadi putus asa kemudian mati bunuh. Diri Gimana Di boleh yakin bahawa antum tak mati kalau enggak, kalau tak akan habis sesi. Kalau enggak, kalau tak mati, mana yakin Ini yang kita ingin bina. Zin saya juga antum semuanya agar mudahnya kita bisa uh, mendapatkan. Apabila dengan baik, kita hidup dunia ini bisa bahagia, bisa menikmati indahnya ajaran Rasulullah s.a.w. Terima kasih kerana menonton, semoga kita semua menjaga lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.